Ana Karenina, pista 70 Ce mare s-a făcut! Ăsta, într-adevăr, nu mai e serioja, ci Serghei Alexeici în persoană. Zise cu un zâmbet Stepan Arcadici, uitându-se la un băiat frumos, lat în umeri, îmbrăcat cu o tunică blămarin și cu pantaloni lungi, care intră vioi și fără sfială în Băiatul era sănătos și vesel. Salută pe unul său ca pe un străin, dar recunoscându-l, Roșii și se întoarse repede în altă parte, ca și cum l-ar fi jignit sau supărat cu ceva. Se apropie de tatăl său și întinse carnetul de note primit de la școală. Așa da, e destul de bine, în cuvință tatăl său. Poți pleca. A slăbit și a crescut. Nu mai e copil, ci băiețandru, zise Stepan Arcadici. asta îmi place. Mă mai ții minte? Băiatul aruncă repede o privire asupra tatălui său. Da, oncle, răspunse serioja uitându-se scurt la unchiul său. Apoi roșii din nou și își plecă ochii în pământ. Unchiul chemă băiatul lângă el și-l luă de braț. Ei, cum mai merge treaba?" îl întrebă Stepan Arcadici, vrând să intre în vorbă cu dânsul, dar neștiind ce să spună. Băiatul roși și nu răspunse, căutând să-și scoată ușurel brațul din mâna unchiului. de îndată ce oblonschil lăsă de braț, serioja ca o pasăre scăpată din colivie, se uită întrebător la tatăl său, apoi ieși cu pași repezi din odaie. Trecuse un an de când serios aș văzuse ultima oară mama. De atunci nu mai auzise niciodată nimic despre dânsa. În același an, el fusese dat la școală. Făcut cunoștință cu colegii săi și se prieteni cu ei. Visele și amintirea mamei sale, care îl îmbolnăviseră după revederea cu dânsa, nu-l mai urmăreau acum. Când îi se furișeau totuși în minte, Serioja legonea stăruitor, socotindu-le rușinoase și potrivite numai pentru fetițe, dar nu pentru un băiat și un elev. Știa că între părinții săi fusese o ceartă care despărțise. Știa că trebuia să rămână cu tatăl său și căuta să se deprindă cu gândul acesta. Văzându-și unchiul care se mâna cu maică-sa, Serioja a avut un sentiment de neplăcere, deoarece revederea aceasta îi trezi în suflet amintiri și sentimente socotite de el ca rușinoase. Îi era cu atât mai neplăcut cu cât, după unele cuvinte auzite, așteptând la ușa biroului și mai ales după expresia feței tatălui și a unchiului său, se reușea înțelese că ei trebuie să fi vorbit despre maică-sa. Și ca să nu și-nvinovățească tatăl, dacă locuia și de care depindea, dar mai cu seamă ca să nu se lase cuprins de o duioșie socotită de dânsul umilitoare, băiatul se să nu-l privească pe unchiul acesta, venit să-i tulbure liniștea și să nu se gândească la ceea ce-i amintea el. După ce Stepan Arcadici ieși în urma lui și îl văzu pe scară, după ce îl chemă la dânsul și ne întrebă cum își petrece timpul la școală în recreații, Serioja, în lipsa tatălui, intră în vorbă cu unchiul său. Ne jucăm acum, mai ales de -a trenul?" răspunse băiatul la întrebare. Uite cum vine asta! Doi băți se așează pe o bancă, ăștia scălătorii, altul se urcă în picioare pe aceeași bancă. Toți se înhamă la bancă, unii o apucă cu mâinile, Alții o trag cu o curea și o duc prin toate sălile. Ușile se deschid înainte. da e foarte greu să fii conductor." Vorbești de acel care stă în picioare?" îl întrebă oblonschi surâzând. Da, trebuie să ai mult curaj și dibăcie, mai ales când se oprește trenul brusc sau când cade cineva." E drept, asta nu-i glumă?" Adevării Stepan Arcadici, uitându-se cu tristețe în ochii aceia însuflețiți, care semănau cu aima mei sale, și care acum nu mai erau chiar de copil Nu mai păreau cu totul nevinovați Cu toate că făgăduise lui Alexei Alexandrovici Să nu vorbească băiatului despre Ana Oblunski nu se putu stăpâni O mai ții minte pe mamata? Îl întrebă el deodată Nu, nu ți minte? Răspunse scurt serioja Și roșind până în albul ochilor Lăsă ochii în pământ Iar unchiul său nu mai putu scoate De la dânsul niciun cuvânt peste o jumătate de ceas, preceptorul rus își găsi elevul pe scară și mult timp nu-și putea da seama dacă e mânios sau plânge. Te-ai lovit probabil când ai căzut," zise preceptorul. Ți-am spus că e un joc jos, Trebuie să spun directorului." Dacă m-aș fi lovit, nimeni n-ar fi băgat de seamă. Poți fi sigur de asta." Atunci ce este?" Lăsați-mă în pace." O țin minte sau nu o țin minte?" Ce-i pasă lui și de ce să țin minte?" Lăsați-mă în pace! Strigă serioja de astă dată nu numai preceptorului, ci lumii întregi. Capitolul 20 Ca totdeauna, Stepan Arcadici nu-și pierdu timpul degeaba la Petersburg. Afară de treburile sale, de divorțul anei și de postul cel nou, Stepan Arcadici avea nevoie, ca de obicei, cum spunea el, să-și reîmprospăteze puterile după viața îmbâxită de la Moscova. Cu toate cafenelele și omnibuzele sale, Moscova rămânea o baltă cu apă stătătoare. Stepan Arcadice avea mereu impresia asta. După o ședere mai lungă la Moscova, mai cu seamă în senul familiei, el simțea că își pierde voia bună. Stepan Arcadici ajungea să fie îngrijorată de proasta dispoziție și de mustrările nevestei sale, de sănătatea și de creșterea copiilor, de măruntele interese ale serviciului, neliniștit până și de faptul că avea datorii. De îndată însă ce sosea la Petersburg și locuia câteva timp acolo, în cercul frecventat de dânsul, unde lumea trăia în toată puterea cuvântului și nu vegeta ca la Moscova, toate gândurile acestea îi se risipeau numai decât și se topeau ca ceara la foc. Soția... Oblonski vorbise chiar în ziua aceea cu prințul Cecenski. Acesta avea o nevastă și familie, copii mari, elevi în corpul pajilor, și mai avea încă o familie nelegitimă, de asemenea cu copii. Cu toate că prima familie era foarte plăcută, prințul Cecenski se simțea mai fericit în cea de-a doua, unde își ducea și băiatul cel mai mare și spunea lui Stepan Arcadici că s-o acest lucru folositor ca să-l mai dezghețe pe fiul său. Dar ce s-ar spune despre așa ceva la Moscova? Copiii? La Petersburg copiii nu tulbură viața părinților Erau crescuți în pensioane unde nu existau ideile acele absurde Răspândite la Moscova, Delvov, de pildă După care copiilor li se cuvin toate bucurile vieții Iar părinților numai munca și grijile Lumea de aici își dădea seama că omul trebuie să trăiască pentru el însuși După cum se cuvine să-și ducă viața un om cult Serviciul Aici slujba nu era un jug greu fără de la care trăgeai ca la Moscova. Serviciul prezenta aici un interes, o întrevedere, o îndatorire, un cuvânt spus la locul lui, o glumă, iată ce l ajuta pe om să-și facă dintr-o dată carieră ca Breanțev pe care Stepan Arcadici îl întâlnise cu o zi mai înainte și care ajunsese unul dintre cei mai importanți demnitari. O asemenea slujbă prezenta într-adevăr un interes. Dar, îndeosebi, părerile Petersburgului asupra chestiunilor bănești aveau asupra lui Stepan Arcadici un efect liniștitor. Bartnianski, care cheltuia cel puțin 50.000 de ruble după traiul dus de el, îi spuse în această privință ceva extraordinar. Înainte de prânz, Oblonski, în mijlocul conversației, spuse lui Bartnianski: Mi se pare că ești bine cu Mordvinski. Ai putea să-mi faci un serviciu punând o vorbă bună pentru mine." Există un post pe care aș vrea să-l ocup. Membru al comisiei. Lasă că tot n-am să țin minte. Dar ce idee să te bagi în afaceri de căi ferate cu evreii? Orice-i zice, e o afacere dubioasă. Stepan Arcadici nu-i mai spuse că era vorba de o instituție vie. Bartnianski n-ar fi înțeles. Îmi trebuie banii, n-am din ce trăi. Totuși văd că trăiești. Trăiesc, dar plin de datorii. Zău, cât de mari... Întrebă compătimitor Bartnanski. Foarte mari, vreo 20 de mii. Bartnanski râse cu poftă. Ce om fericit! Eu datorez un milion și jumătate. Nu posed nimic și, după cât vezi, mai pot trăi. Stepan Arcadici putea verifica exactitatea acestei afirmații nu numai în vorbe, ci și în fapte. Jivahov avea datorii cam vreo 300 de mii de ruble și în buzunar nicio parachioară. Totuși trăia și încă bine. Contele Krivtsov, pe care toată lumea pusese cruce de mult, întreținea două femei. Petrovski tocase 5 milioane și trăia ca și mai înainte, ocupându-se chiar cu partea financiară a unei instituții, de unde primea o leafă de 20.000 de ruble. Afară de aceasta, Petersburgul avea o influență plăcută și asupra fizicului lui Stepan Arcadici. Îl întinerea. La Moscova, Oblonski se uita din când în când la firele cărunte din părul său Ațipea după masă, se întindea, urca încet, răsuflând greu, se plictisea în societatea femeilor tinere, nu mai dansa la baluri. La Petersburg, însă, parcă le pădea din spate zece ani. Avea la Petersburg sentimentul de care îi vorbise cu o zi înainte prințul Piotr Oblonski, în vârstă de 60 de ani, de-abia întors din străinătate. Noi, cei de aici, nu știm să trăim, spunea Piotr Oblonski. Astăvara am fost la Baden și, crede-mă, m-am simțit într-adevăr tânăr de tot. Vedeam te o femeie tinerică și în data aveam niște gânduri. Mâncam, beam puțin și mă simțeam puternic, vioi. Mă întorc în Rusia. Trebuia să mă duc la nevastă mea și pe urmă la țară. Ei bine, n-ai să mă crezi, după două săptămâni m-am pus la halat și nu mai veneam îmbrăcat la masă. Unde se te mai gândești la femei tinere? Îmbătrânisem cu totul. Nu mai rămânea decât să mă gândesc la mântuirea sufletului. Am plecat la Paris și iarăși m-am îndreptat. Stepan Arcadici simțea exact aceeași deosebire ca și Piotr Oblonski. La Moscova se delăsa așa de tare că dacă ar fi stat acolo mai multă vreme, n-ar fi ajuns nici mai mult, nici mai puțin decât să se gândească la mântuirea sufletului. La Petersburg însă, el se simțea din nou bărbat în toată puterea. Între prințesa Betsy Tverskaya și Stepan Arcadici, se stabiliseră de mult niște relații ciudate. Oblonski îi făcea totdeauna curte în glumă și îi spunea tot în glumă lucrurile cele mai piperate, știind că nimic nu putea să-i placă mai mult. A doua zi după convorbirea cu Alexei Alexandrovici, Stepan Arcadici se duse la Betsy. Se simțea așa de tânăr și mers atât de departe cu glumele sale, încât nu mai știa cum să dea înapoi, căci din nenorocire, prințesa nu numai că nu-i plăcea, ci chiar îl dezgusta iar între dânsii se stabilise acest ton ușuratic, tocmai fiindcă el îi plăcuse prințesei. De aceea, Oblonski se bucură foarte mult de sosirea prințesei meah care le tulbură intimitatea. Ah, ești și dumneata aici!" exclamă prințesa văzându-l. Ce mai face biata dumitale soră? Nu te uita așa la mine?" adăugă ea. De când a tăbărit toată lumea asupra ei și mai cu seama acelea care sunt de 200 de ori mai rele decât ea, eu sunt de părere că a făcut foarte bine. Nu pot să iat lui Vronski, faptul că nu mi-a dat de știrea că a sosit Ana la Petersburg. M-aș fi dus la ea și aș fi însoțit-o pretutindeni. Te rog să o de iubirea mea. Dar ia spunem ce mai face?" Într-adevăr, Ana se află într-o situație grea. Ea... început Stepan Arcadici să povestească plin de candoare, luând în serios cuvintele prințesei meah ca Spune-mi, ce mai face?" Dar prințesa l-a întrerupse numai decât cum era obiceiul și început să povestească ea. A făcut ceea ce fac toate femeile, afară de mine, dar pe ascuns. Ea însă n-a vrut să înșele pe nimeni și foarte bine a făcut. A făcut încă și mai bine, părăsind pe smintitul dumitale de cumnat. Te rog să mă ierți. Toată lumea al socotea pe Alexei Alexandrovici grozav de deștept. Numai eu susținam că e prost. Acum însă, de când are legăturate de strânse cu Lidia Ivanovna și cu Lando, toți spun că-i țignit. Aș fi bucuroasă să nu fiu de părerea tuturor, dar de data asta nu pot. Apropo, te rog, n-ai putea să-mi explici ce înseamnă asta? Întrebă Stepan Arcadici. Ieri am fost la dânsul în chestiunea surorii mele și am cerut un răspuns hotărâtor. Care, nimeni nu mi-a dat răspunsul. Mi-a spus numai care să se mai gândească. Iar azi dimineață, în loc de răspuns, am primit o invitație pentru diseară la contesa Lidia Ivanovna. Așa, așa, zise voioasă prințesa mea Au ea, au săgeară părerea lui Lando. Lui Lando? De ce? cine e acest Lando? Cum, nu cunoști pe Jules Lando? Le fameu Jules Lando, le clairvoyant? Pe faimosul Jules Lando, clar văzătorul? E tot un trăsnit, dar de dânsul depinde soarta surorii dumitale. Uite ce se întâmplă când stai în provincie. Nu știi nimic. Vezi, dumneata, Lando era funcționar comercial într-o prăvălie din Paris și odată s-a dus la un doctor. Stând însă la așteptare, Lando a adormit și în timpul somnului s-a apucat să dea sfaturi bolnavilor, niște sfaturi extraordinare. Cunoști pe Iuri Medvedinsky, care e bolnav? Soția lui a aflat despre acest Lando și l-a angajat ca să-i trateze bărbatul. Îmi închipui că nu i-a făcut niciun bine, fiindcă e tot atât de ramorit ca înainte. Am însă să cred în el și îl tărăsc după dinși. L-au adus în Rusia. Aici toată lumea se îmbulzește la el, iar el s-a apucat să-i trateze pe toți. A făcut-o bine pe contesa Bezuhova, care l-a îndrăgit atâta, încât l-a înfiat. Cum asta? Uite așa cum se înfiază. Acum el nu mai e Lando ci Contele Bezuhov. Dar nu despre asta e vorba. Totul e că Lidia, eu o țin foarte mult la dânsa, dar nu-i nici ea în toate mințile, s-a agățat de acest landou, fără de care nici ea, nici Alexei Alexandrovici, nu iau nicio hotărâre. Așa că soarta surorii dumitale se află acum în mâinile acestui landou, alias Contele Bezuhov. Capitolul 21. După o masă excelentă la Bartnianski, încheiată cu o cantitate respectabilă de coniac, Stepan Arcadici, numai cu o mică întârziere față de ora indicată, sosi la contesa Lydia Ivanovna. Cine mai e la doamna contesă, franțuzul? Întrebă Stepan Arcadici pe portar, uitându-se la paltonul cunoscut al lui Alexei Alexandrovici și la un palton ciudat, de modat, cu încheietori. Alexei Alexandrovici Karenin și contele Bezuhov. Răspunse cu demnitate portarul Prințesa mea ca a ghicit Gândi oblonschi urcând scara Ciudat lucru Totuși ar fi fost bine dacă m-aș fi împrietenit cu ea Are o trecere extraordinară Dacă ar pune o vorbă bună la pomorski, s-ar face sigur Afară încă nu a murgise Dar lâmpile erau aprinse în salonașul cu perdelele lăsate Al contesei Lidia Ivanovna Contesa și Alexei Alexandrovici ședeau la o masă rotundă lângă lampă, vorbind cu glas scăzut. Un bărbat scund și slab, cu șolduri ca de femeie, cu picioarele strâmbe, foarte palid, frumos, cu niște ochi minunati și strălucitori, cu plete lăsate peste gulerul redingotei, stătea în picioare în celălalt capăt al uitându-se la portretele de pe perete. După ce salută pe gazdă și pe Alexei Alexandrovici, Stepan Arcadici se uită fără voie încă o dată la necunoscut. M. Lando, îl chemă contesa cu o și o deferență care uimiră pe Oblonski. Apoi făcu prezentările. Lando întoarse repede capul, veni mai aproape și, zâmbind, își puse mâna asudată și moale în mâna întinsă a lui Stepan Arcadici. După aceea, o îndepărtă îndată din nou și începu să privească portretele. Contesa și Alexei Alexandrovici schimbară o privire semnificativă. Îmi pare bine că te văd mai cu seama astăzi." se contesa Lidia Ivanovna, arătându lui Stepan Arcadici un loc lângă care nim. Ți l-am prezentat ca domnul Landou?" adaugă contesa încet, uitându-se întâi la francez și pe urmă numai decât la Alexei Alexandrovici. Dar de fapt e contele Bezuhov, după cum știi desigur, însă lui nu-i place titlul acesta. Da, am auzit," răspunse Oblonski. Se spune că el a vindecat-o complet pe contesa Bezuhova." A fost astăzi la mine. E vrednică de milă," spuse contesa către Alexei Alexandrovici. Despărțirea asta e îngrozitoare pentru dânsa. E o lovitură cumplită." Pleacă irevocabil?" întreba Alexei Alexandrovici. Da, pleacă la Paris. A auzit ieri un glas," răspunse contesa Lidia Ivanovna, uitându-se la Stepan Arcadici. A, un glas?" Repetă Oblonski, dându-și seama că trebuie să fie cât mai prudent cu putință în această societate, unde se petrece sau urmează să se petreacă ceva deosebit, a cărui cheie încă îi lipsea. Se făcu o pauză de câteva clipe, după care contesa Lidia Ivanovna, ajungând parcă la punctul principal al discuției, spuse lui Oblonski surâzând fin. Vă cunosc de mult și îmi pare foarte bine că vă pot cunoaște și mai de aproape. Lezami de sunt sunt nozami. Prietenii prietenilor noștri sunt prietenii noștri. Dar ca să fii prieten, trebuie să te gândești la starea sufletească a prietenilor tăi și mă tem că dumneata nu face acest lucru pentru Alexei Alexandrovici. Înțelegi ce vreau să spun? Zise Contesa, ridicând spre dânsul ochii săi minunați și visători. În parte Contesa îmi dau seama că situația lui Alexei Alexandrovici... Răspunse Oblonski, neînțelegând bine despre ce era vorba și de aceea dorind să nu iasă din generalități. Schimbarea nu e de ordin extern, rosti cu severitate contesa Lidia Ivanovna, urmărindu-l în același timp cu o privire de îndrăgostită pe Alexei Alexandrovici, care se ridicase și se îndreptase spre Lando. I s-a schimbat inima, i-a fost dăruită o inimă nouă și mi-e că nu te-ai gândit unde a ajuns la transformarea care s-a în trânsul. În linii generale pot să-mi dau seama de această transformare. Am fost a prietenii și acum, zise Stepan Arcadici, răspunzând cu o căutătură duioasă la privirea contesei, în timp ce cumpărea în minte cu care dintre cei doi miniștri se afla în mai bune relații contesa, ca să hotărască pe lângă care dintre dânsii să o roage să intervină. Transformarea care s-a săvârșit în trânsul nu-i poate slăbi sentimentul de iubire față de aproapele său, Ba, din potrivă, trebuie să-i sporească acest simțământ. Mă tem însă că dumneata nu mă înțelegi. Nu dorești ceai? Îl întrebă contesa, arătând cu ochii spre un fecior care adusese pe o tavă ceștile cu ceai. Într-adevăr, nu destul de bine-i Desigur, nenorocirea lui... Dar nenorocirea asta s-a prefăcut în cea mai mare fericire când i s-a noit inima și cel de sus îi umple toată ființa exclamă Contesa, uitându-se drăgăstos la Stepan Arcadici. Cred că am să pot ruga a vorbi și cu unul și cu celălalt," se gândi Oblonski. O, firește, Contesă," zise Stepan Arcadici. Dar am închipuit că aceste schimbări sunt atât de intime, încât nimeni, nici persoana cea mai apropiată, n-ar îndrăzni să vorbească despre ele. Din potrivă, trebuie să vorbim și să ne ajutăm unii pe alții." Da, fără îndoială," Dar sunt unele deosebiri de convingeri. Apoi... urmă Oblonski cu zâmbetul cel mai blând. Nu pot exista deosebiri de vederi când este vorba de un adevăr sfânt." O, da, desigur, dar... și Stepan Arcadici tăcu, fâstăcit, dându -se seama că era vorba de religie." Mi se pare că resa doar numai decât." Șoptea Alexei Alexandrovici apropiindu-se de Lydia Ivanovna." Stepan Arcadici întoarse capul. La an ședea cu capul plecat lângă fereastră, rezemat de brațele și de fotoliului. Simțind privirile întoarse spre el, francezul ridică fruntea și zâmbi naiv ca un copil. Nu vă uitați la dânsul?" îi rugă Lydia Ivanovna și cu un deget ușor împinse un scaun spre Alexei Alexandrovici. Am băgat de seamă?" Începu Contesa să spună ceva, dar tocmai atunci intră feciorul cu o scrisoare. Lidia Ivanovna a citit la repezeală misiva și după ce-și ceru iertare, scrise răspunsul cu o iuțeală extraordinară. Dădu feciorului răspunsul și se întoarse la masă. Am băgat de seamă, urmă contesa, că moscoviții, mai cu seamă bărbații, sunt oamenii cei mai nepăsători față de religie. A, nu, contesă, mi se pare că moscoviții au reputația de a fi oamenii cei mai neclintiți în credința lor, răspunse Stepan Arcadici. După câte înțeleg, dumneata faci parte din nenorocire dintre cei nepăsători, spuse Alexei Alexandrovici către Oblonski cu un zâmbet obosit. Cum poți fi nepăsător? Izbucni Lidia Ivanovna. În această privință nu-s nepăsător, dar sunt încă în așteptare, zise Stepan Arcadici cu zâmbetul său care îndulcea cuvintele. Cât că încă n-a venit pentru mine clipa unor astfel de întrebări. Karenin și Lydia Ivanovna schimbară o privire. Niciodată nu putem ști dacă a venit vremea or nu. rosti cu severitate Alexei Alexandrovici. Nu trebuie să ne întrebăm dacă suntem or nu, suntem gata. Harul nu se pogoară după pregătirea oamenilor. El nu se pogoară uneori asupra celor ce se trudesc, ci se pogoară asupra celor nepregătiți, ca asupra lui Saul Nu, mi se pare că încă nu spuse Lidia Ivanovna, care între timp urmărise mișcările francezului. la două se sculă și veni spre dânsii. Îmi dați voie să vă ascult și eu? Cum de nu? Nu vreau să te tulbur. Răspunse Lidia Ivanovna, privindul cu duioșie. Ia loc lângă noi. Trebuie numai să nu închizi ochii pentru a nu fi lipsit de lumină, adăugă Alexei Alexandrovici. Ah, dacă ai ști cât de fericit suntem, simțindu-i veșnica prezență în inimile noastre. Urmă contesa Lidia Ivanovna cu un zâmbet exaltat. Unor omul poate să nu se simtă în stare a se ridica la asemenea înălțimi, zise Stepan Arcadici, simțind că se preface atunci când recunoaște religia ca ceva înălțător. Și în același timp, neputându-se hotărâ, a se arăta liber cu getător fața de contesă, care, printr-un singur cuvânt spus lui Pomorski, i-ar fi putut da postul dorit. Cu alte cuvinte, dumneata vrei să spui că îl împiedică păcatul? Îl întrebă Lidia Ivanovna. Asta e o părere greșită. Păcatul nu mai există pentru cei credincioși. Păcatul îl e răscumpărat. Pardon, adăugă Conte, sau uitându-se la feciorul care intră din nou cu un alt bilet. Îl citi și răspunse verbal. Spune-i că mâine la Marea ducesă. Pentru un credincios nu există păcat, urmă ea. Bine, bine, dar credința fără fapte e moartă," spuse Stepan Arcadici, amintindu-și de această frază din catehism și subliniindu-și independența numai pentru un zâmbet. Poftim! Asta e din epistola apostolului Iacov," spuse Alexei Alexandrovici către Lidia Ivanovna cu oarecare mustrare ca despre o chestiune pe care o seră de mai multe ori. Cât rău a făcut interpretarea falsă a acestui pasaj?" Nimic nu te îndepărtează atât de credință ca această interpretare. Se zice, n a făcut fapte bune, de aceea nu pot să cred. Asta însă nu s-a spus nicăieri. S-a spus tocmai contrariul. Să te ostenești pentru Dumnezeu, să-ți mântuiești sufletul prin munci și prin post, rosti contesa Lidia Ivanovna cu dezgust și cu dispreț, acestea sunt părerile barbare ale călugărilor noștri. Așa ceva nu s-a spus nicăieri. E mult mai simplu și mult mai ușor... Adăugă contesa, uitându-se la Stepan Arcadici, cu aceleași zâmbete de încurajare pe care îl folosea atunci când îmbarăta la curte pe tinerele domișoare de onoare, fostăcite din pricina noului mediu. Suntem mântuiți de Hristos, care a suferit pentru noi. Suntem mântuiți prin credință. Întâi Alexei Alexandrovici, încovinsând cu privirea cuvintele contesei: Vă comprune la Înțelegeți englezește? întrebă Lidia Ivanovna. Și primind un răspuns afirmativ, se sculă și începu să caute printre cărțile de pe un raft mic. Vreau să citesc Safe and Happy, Teafăr și Fericit, sau Subaripă, Untel the Wing, zise contesa uitându-se întrebător la care nim. Găsind cartea, contesa după ce se așeză iarăși la locul său, o deschise. E foarte scurt. Aici este arătată calea pe care poți ajunge la credință și la o fericire mai presus de orice lucru pământean și care îți umple sufletul. Un om credincios nu poate fi nefericit, deoarece nu e singur. De altfel o să vezi acum. Când contesa tocmai se pregătea să citească, feciorul se ivi din nou. Domna Borosdina, spune-i că mâine la ora două." Da," urmă ea, trecând un deget între file la locul cuvenit, și oftă, uitându-se țintă înainte, cu ochii săi visători și minunat de frumoși. Uite cum lucrează credința cea adevărată. O cunoști pe Marisa Nina? Ai auzit de nenorocirea ei? Își pierduse unicul copil. Era deznădăjduită. Și știți ce s-a întâmplat? A găsit pe acest prieten și acum îi mulțumește lui Dumnezeu pentru moartea copilului său. Iată fericirea pe care ți-o dă credința. A, da, e foarte..." Îndrugă Stepan Arcadici, mulțumit că Lidia Ivanovna va citi și va da putința să se reculeagă un pic. Nu, mai bine să nu rog nimic astăzi," se gândi el. Atât numai să nu încurc lucrurile și să scap cobra scurat de aici." Are să te plictisească," spuse contesa Lidia Ivanovna lui Lando. Nu știe englezește, dar e scurt." Ba, da, am să înțeleg." răspunse la două cu zâmbetul său de mai înainte și închise ochii. Alexei Alexandrovici și Lidia Ivanovna își încrucișară o privire semnificativă și lectura începu. Capitolul 22 Stepan Arcadice rămasă nedumerit cu totul de cuvintele noi și ciudate pe care le auzea. Viața complicată de la Petersburg avea de obicei asupra ei un efect excitant, scoțându din monotonia moscovită. Variația pe care o găsea în sferele cunoscute de dânsul îi plăcea și o înțelegea. În acest mediu străin însă, el se vedea încurcat, buimăcit și nu putea cuprinde totul cu mintea. Ascultând pe contesa Lidia Ivanovna și simțind ațintițe asupra ochii lui Landou, frumoși, naivi sau ușireți, nici el nu știa cum sunt, Oblonski se trezi cu capul împovărat de o neobișnuită greutate. Cele mai felurite gânduri se înclăceau în minte. Marisa Nina se bucură că i-a murit copilul. Ce bine ar fi să fumeze acum o țigară. Ca să zmântuiești sufletul, trebuie numai să crezi. Călugorii habar n de așa ceva, însă contesa Lidia Ivanovna știe. Dar de ce am greutat asta în cap? De la cognac? Sau fiindcă toate astea sunt foarte ciudate? Mi se pare că n-am făcut până acum nicio unecuvință. În orice caz, nu mai pot ruga să intervină pentru mine. Se spune că ăștia te silesc să te rogi lui Dumnezeu. Să nu mă pună și pe mine, ar fi prea stupid. Ce aiurel, citește?